iena ere bere vale, irekia. Badago badago, badago martz. Hordan hori 17 korrika Barakaldoan. Bai. Hiztaso bat korrika euskararen alde. Bai. Ta galdea da nora heldu zara, euskaretiko harreman horreta uh -huh. se lortu duzu, Eberrian pizkadena es. Hmmm. Uh Horik. -huh. Bai, bai. Ja Va. se lortu dudan izan da maisanda, espero nuen baino aporbadgiago. Se Azira batean, ba, euskara ikastea, euskaraz smintxatzea eta hori guztia lortu nahi nuen. E, behin lortuta, beste... ...pastak ba, ideia bat izan nuen, bai ez bakarrik neuretzako, horian nik neu pertsonal mailan zer lortu nahi nuen. Baitik eta nola lagundu beste hi. Eta hori ezeleta, bazi ba, nintzen e, irakaskuntza. Za, azira batean, izan nintzen ahekako ardua duna, Baina bakar, bakarrik eraketan parte hartzen duen, eta korrikako hain zeralengo korrikatik e, leku zera guztietan, baina gero, ez zen nahi kolik niretzat, eta hutsi nion e, ardu izateari irakaskuntzan aditzeko. Eta mm -hmm. ja horrekin lortu duen beste, beste mogatxo bat edo. Eta mm -hmm. gero handikona pues, jubilatu artez, esan deakudia jubilatu eta naguela. Eh, lortu nuen, espero nuen, baina askoz gehiago baina horrengik ere herriko pues, jendeari nola lagundu da nola segitu laguntzen uh -huh. eta, bueno, korrika ya delata, pues, eh, segitzeko, kontaktu ekin eh? uh -huh. e, jendearekin segitzeko, betiko jendearekin eta jende barriarekin, jekina la visita osoa euskaraz egiten duzu, zure inguruan. Eh, euskaraz e, lanian batez ere, laguneekin, hainbat laguneekin ere. Eh, beste lagun batzuek ez dakite, ta bueno, batzuetan ere tarde ta batzuetan euskera. Etxean ere etxeko gehiena okupadakigu uh -huh. eta bueno, gurasoak izenezik, baina horiek hor daude ta guk ere itxe egiten dugu, bai etxean, bai laguneekin, kalean eta aldudan, E, zera momento guztietan, batez ez ere erakunde publiko tara joaten izenean ere zaiatzen naiz euskera uh -huh. e, euskeraz galdetzen eta niri ere euskeraz e, ba, erantzuten, ze hori da egin beharreko kontu bat euskararen presentzia zelurtatu behar da, da leko guztietan alde aldea, aldea dago, ze azira lehenengo korrikan azteko Eh, ardurunok ez genekien, ez ardurunok ez, ez arikan naritzen genienok, ez genekien zartzen korrika, bera. Ez genekien nola ot ezen nola posible Euskal Labian zehar korrika egin gelditu gabe. Hori izan zen, lehengo impresioa, hori ulertu arte izan zen, Bo, zugarrizko, usta genik, lana edo. Eta gero ya... Lehenengo korrika izan zen, pos, oso jende egon ginen, uh -huh. baina hori bai, segulako pankartak, arahi hartan pankartak ipiña azirelako edo non, pankarta aderrak genituen eta, bueno, bueno, jende... Bueno, nahi kotxo, hartu zuen parte, eh, uh -huh. eh, zera honetan. Eta, gero ya, pos, handiko aurrera gero eta jende diago, diago, bigarren korrikan... Ez da ki bigarren edo izan zen, autobus bat eh, Ipini genu, genuenean, e, eskaderdean zahar, korrika, korrika mm. zela, eta autobus, bi pisutako autobus bat ipini genuen, e, alokatu genuen, bat, mm, e, bueno, eta hori izan zen, ikarra garri, handia, polita, barakaldon gainera, jendeaz izen, galdezka, noiz, autabestea, bi horretako e, atzerapena izan zuen, e, korrika hori, bueno. ez dakit, bigarrena edo hirugarrena izan zen eta foru pasalekua gero gero jendez geiago goza jende gainez pasaoen bai ikerarria benetan manberis izan zuen bi orruntago hitzalapena egotea jende geiago zelako bai, baina bueno eta bueno hasiera batean bueno pues, ez dakit jende gutxiago baina gero eta jende gehiago, jende geiago eta bueno garo arte eta aipatu zuen autobusarena bai. eh korrika 17 oh, korrika bisan dituzu 18 garne aurren urtean bai. Eta mazheratzen dut, pasarte asko, historioa asko esan guditu kontatzeko. Ba baten baten batonan beresekin buruan edo azten duzaitu dena? Bueno, ben, beti izan dugu azken momentuko ia korrika benetan, korrikako eh, korrikala diok edo lekuko le ere man behar zutenek, ia benetan, ez eh, dakindola esan, Ia etorriko edo zutena, etor, oh. ziren, ala ez, uh -huh. edo zer zer hori beti izan dugu espaldi bare espaldin badatu espaldin badatu, baino gehiagotan birgitan edo eh, ahaso den bat izan dugu hori dela ta lekukoa ez delako agertu momentuan eta nin batean ni neukartu behar izan zuen irekukoa Mm -hmm. Eta beste batean, poste irakasle batek hartu behar izan zuen. Hori izan zen, ba genekien, korrek azen zehela, gara. Oh, yeah. Eta, alditu, eskanda, e, lekuko ere man persoena agertu ezen dako, gure batek eta niri, behin dobirri eta horretaz gain beh, hartu ditu da, bak ere, ba, oh. e, bueno, oso interes gara izan zen hori. Onda. No. Nena, beti izan dira eparraldeko ekin lotura izan dutenak. Batez ere, baionan bukatu zen batean, Euripi, euri euria, bueno, lo goitu ibera guztita, mundo guztia, baina guzti guztiok kalean. Berdin zitzaigun euriarena, berdin zitzen dana oso ondo pasatu gonduen, baina korrika abokatu zen egunean. Baiona batean, ba, hola nahi beste jende ikustea, ah, ni baiona negona nahi mila bidaretan, baina horkoa lehenengo izan zen, bueno, izugarri handia. Bertokoak, gero amendi joan genuenok, Eta nola pasatu genuen, nola man genuen e, egun osoa, egun osoa. Hori saltzen teknik bat herri herrialde guztietako jendea batzea, atoke konkretu batean. Herri osoa, no, ez? Eh? Horretan. Claro, Euskal Herri osoko jendea, mm -hmm. Napartagak, Iparraldekoak, Egualdekoak, guztia. Eta hori izaten da. Aurten ere, bueno, horrek ere, Baionan izango da Ez dakit izango teden aurrekoak bezain nona, baina eskolo dut, bezain edo OBE-en, <laughs> OBE-a izatea. Bilatzeak nengoen endolako eta, bueno, en egin bat egintzuten, ez dut eta nien nintzen esortazten dut. Mi banekien eh, eh, lekuko ere ban behar nuela eta gainera, konpartitu egin nuen eh, izan zen idakasarik eh, E egite eh, esperientzado edo zaharrena eta ikasledik ere bueno, hoena zan, eta bioko eraman genuen eh, lekukoak parte bat neuk eta beste parte bat bestea. Baina ez nuen espero, ez nuen espero. Eh, furganetatik edo edo ze o sea, mikrofonotik edo entzutea niri botatu bota esskidaten bertsoak. Bueno, unki garría, él ni bueno, él ni quien, usted dute le lo Juan Hintzela que era tu Hintzela, Juan Hintzela, corrida, o sea, la kilómetro del goso, unki garría, ben, eta, bueno Y aquí en bai basen eiken, egin basen una kilómetro bai basen espero, omena de horremol, de horremol, eh Está pensado ere, está pensado ere, bueno, entonces, de hecho, beraíek, hau parituz zirizkidaten, bertzoa, korrigako argasti handi bat eta bertzoa bekin, ba oso ondo. Hortxerak, oso oso, ba. sanori, esta, eh... Bai, bai. Eh, da Bizitxa Bizitza erako. Kontra san hori, ez da? Bai, bai. Lehenengoa da, erresponsabilitatea nola bita esan da, ez Korrika oso gauza importantea da, badakigu irakasleok ere, ez daukaguda ez zirik asko tarako, gainera klaseak eman behar, E, ordoetegia ordoetegia ordo ezberdinetan, klaseak prestatu behar, eman behar, ikaslekin egon behar, e, zentroko zera agustiarekin e, e, egon behar, e, lan, dira, handia, lan, lan handia suposatzen gehi korrikak berak eskatzen duena, e, hau da informazioa pasatxarena, e, pues, em, kaleko informazioa, barruko informazioa, dendaz-dendaz dudatea, diru ere, importantea delako, diru eske, eta horrek suposatzen du oso barrura bigira e, korrika zibainoenagoko bid o bizpailu jabeteko lana politi eginda ez. Mm -hmm. Eta gero pago, no? neka-neka e, agertzen sarenean e, neka-neka eginda zaudenean, mm -hmm. ja, gero eta urbilago ikusten duzu eta ja, ez, ez duzu neke hori E, e, hain besta zentitzen nahi duzuna da, ia, azun hori, ia lehen bailen pasatzen denean ia nola den gure herria, zer dutatuko ote den, dan aterako da hondo eta, mm -hmm. ba, hor, ez dakin hondik ateraz ezkigun indarrak, baina, bueno, bueno, bueno, izugarrizko lana, baina indarra ere badokagu. Eta ia bukatzen denean, gustu guztu, korrika pasatzen denean, Horri Horriten duzu, ba. Eta ze duzu, bueno, dana ondatera da, eta ezten gara ja, erlajatzen eta pentsatzen. Ja, mm, Korrikako jaia, e, korrika ko jaia, nola pasatuko dugun, e, nola joango garen, zer egingo dugun. etaia bestea da, disfrutea, bau da, mm. lana, erabatea, aparte dutxita, ja, bestea da, norberaren disfrutua, hori da importantena, uh -huh. ondo pasatzea. E, maite duiz moz jendearekin egotea, e, eta hain bon, lagun euskorrikadera, bukatzen den momentuan daukan garantzia, jende morro mm -hmm. bat egotea, eta, bueno... Gonsondo. Gaitu esan, bueno, amazortzi korrika dela, baina, bueno, amazortzi mm, e, garren korrika, bai, Lehengo korrika hasi zen e, laro gein lan, e, mila bedaratzea ere hon eta oso ondo goalatzen du gainera ba, izan zelako lehenengo korrika, bat ez behar ba berri-berria izan zelako azararen egoita bederatzi dikustedu eta abenduaren saspira e, e, oinatri nazi zen eta bilbon bukatu egin zen eta bueno, ikaragarri ederra izan zen e, nahi eta jende askok e, etxekia entzatzen eta jende asko enteratu ez, e, erentartu zen berandago Zekielako, e, esgenekielako, esgenekielako, esgenekielako beste enbeste, zera egin, ez dakit nola esan esgenekielako lako hainbeste baldera edo, ba eta gainera haikan geundenok ere esgenekien norainoelduko zen korrika Baila. eta zira batean esan genuen, ez? Korrika, korrika, pentsatzen genuen, nugal, ere, antoratu genituela beste bat, edo bi baina bitu, Amazon zigabena ja, betetxe dago oseak, bo, oso, zera Bueno, igual gu geuk, pues, esaten dugun bezala, eh, pues, eh, igual bertxoak eh, sortzen eta ez dakit egiten ez gara pues, bat ere trebe, mai? baina euskaida asko klaseak, umoten, ikasileak laguntzen, eh, bat ez ere korrikaren alde lan egiten eta korrikabera antoratzen, bueno, de, celebra gara benetan, oso, oso celebra gara, oso ona gara. Ona... Nekea hor dago, baina nekea ez du da, korrika bezure herritik pasatzen den momentual. Bai, Oso. hori da. Oso.